Nee 4-0. Ottelussa jossain hetkessä. Ja kuva Ja yritti nostaa ja punala, ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksin kertastikin pelaaja taistelivat erinomaisesti. Yeah because uh, think uh, maybe this is uh, a wild west.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 Niin, tosiaan, 18 jakso. Toivotetaan tervetulleeksi jakson tauon jälkeen takaisin linjoille. Miika Laine. Kiitos. Taas vähän virkeämpi olo ja nyt taas päästään tekemään tämmöistä uutta jaksoa tässä. Näin. Joo, Lilja Jussi jo valitettavasti oli tällä kertaa kiireenä, että, että vieläkään ei kolmiäänisyyteen päästä, mutta takuun varmasti jaksossa numero 19 kuullaan ensimmäistä kertaa kolmiäänistä kurkkulaulua alan raiteen pakki. Tai mitä se olisi, kor korkea-oktaanista ja kolmienista vittuilua ehkä ennemminkin suun isommillemme. Kyllä, ja, <laughs> ja nimenomaan silleen kolmienista teketään kaikki tähän Skypeen välityksellä, niin saa nähdä, mitä siitä sitten No eiköhän sitten synny ihan hyvä, mutta tällä kertaa jakson aiheena on tämä uutinen, jossa, olisiko peräti Turun Sanomat uutisoitu ensimmäisenä tästä, että SM Liiga harkitsee ulkomaalaiskiintiön poistamista. Tavallaan siis ulkomaalaiskiintyhän on olemassa ollut enää vaan niin kuin se koskee, no pitkälti pohjois-amerikkalaispelaajia. Elikkä siis EUn sisäisesti ja mitä näitä vapakauppa-alueita oli, niin mä venäläispelaajat esimerkiksi kuuluis kans tähän ja latvialaispelaajat. No niin, luin tänään päivälle, että tota, tuli silloin 2010 kauden jälkeen, että siinä tämän soppuus. Ja olihan 1920-1910, olihan Tepsilläkin tsekkejä, mitä ei laskettu siis ulkomaalaiskiintyö sinänsä oli Birnerit plihalita ja nämä herrat niin niin oli Lekio ja Lekio Campel radia alunperinketä laskettiin sit tähän kiintiö ja, niin jos Kolberit ja Junsuni tiedetti siinä niin niin tota k mutta runka. kyllä mut kaikki kaikki niin voit taas mitä t jos tää ottanis läpi että mitä hyviä puolia tässä tolis niin niin oikeastaan tavallaan niin nyt sitten kun EU ha tätä varsikiota vaatinut, että tämmöisiä rajoituksia ei saisi olla missä tapauksessa, että työvoima liikkuu vapaasti, niin, niin tavallaan siinähän se tulisi. Markkinat olisi auki ja kansallisuus ei rajoita sitä, että ketä, ketä pelaa ei saa ottaa jengiin. Joo, se ei siis todella... Tällä, tänäkin vuonna kyllähän melkeeksi oli sinänsä helppo pelaa ja varmaan vuorena ottaa, kun oli toi brittipassi, mutta kyllä se vähän pelkästään pelaajan kansallisuut katsoen, niin tota, ne no on vaan ne kanadalaiset jenkit, niin no aika aikamoisia riskejä sinänsä, että miten nähtymäksi Erhardilleksi kävi, että periaatteessa voi varmaan sanoa, niin kuin joukkojen puolissa, nyt loukkaantui, mutta pahimmassa tapauksessa olisi nimenomaan joutunut maksaa sitä palkkaa tai aivan turhastakin, että vaan sen takia, on kanadalainen. Niin, niin. Ja se... Et tämä muutos taisi ennen sen, sen tavalla just että GM:t ja muut niin tota, no, sais tehdä pikkasen vapaammista joukkueet ja pielemmän riskin. Kyllä. Tottakai niinku ensisestä paikallisuusaspektii sovitu unohtaa, että itse minä ainakaan haluan nähdä semmusta että menesty toh noin ää, saksan liiga henkeä missä täytyy olla kiintiä siitä että kun montaa saksalaista pelaa kentällä, niin, niin se on jo aika surullista itse kyllä suomessa kuitenkin pelatuu sen verran hyvää on että, että, että Toivottavasti siihen vaikuta, mutta et kuitenkin niin just, että et, et, et, nyt, tai, nyt ei kenenkään kädet ei ole sidottu sen puolesta, ja ei, ei ole enää tekosyhin varaa. Mm. No. Pelaajan hinta, laatua, suhde on siellä ja ytimessä, sitä siinä haetaan. Totta niin, kai... no tavallaan joo, että periaatteessa on kyllä sitten sekin puoli, että kun periaatteessa helpommalla saadaan ja päästään katsomaan erilaisia pelaajia, niin tuota... Todennäköisesti kuitenkaan nämä jenkit ja kannanilaiset ei tule ihan niin pienellä rahalla todellakaan tänne Suomea esimerkiksi katsomaan. Ja he, esittelemään taitoja, siis, kun saataisiin tuosta ehkä omista junnuista muista, että et, tavallaan kuitenkin, kyllä mä haluaisin nähdä sen, että et ei suomalaisten paikkoja todellakaan vietäisi. Tavallaan se, semmoisten tapausten kanssa, että just ei sinänsä olla... Et Suomesta löytys vähen melkein vastavaihtoehto. Mm. Mut o me mä, mä tiedätkö sitten jotenkin semmonen ajatus että suomalaiset pelaajat hintaistuu jotenkin noususkus katetaan niin mä muista silloin 2000 luvun alkupuolella kun ovet aukes Ruotsi oikeen kunnolla. Mä tiedän muistakseni joukkopako silloin kun tapahtui silloin oli ennätysmäärä suomalaisia NHL:ssä kuin tuli tai muoti et varata näitä <laughs> yliikäisiä pelaajia niinku alataloja ja Eloranto Toni ja tonivirto ja tämmösi lähti yhtäkkiä sinne. Mm -hmm. Sitten Vesa Viitakosket ja kumppanit löysi Ruotsista. Ruotsista tataanon leipää ja siellä on siellä on ehkä tätä harjoittelukulttuuria, mitä Suomessa mitä Suomessa on kritisoitu niin baš siellä tavalla vähän helpomalla niin. Niin niin jotenkisistä jo mä tiedänkin että ollu oikee paluuta. Et kylläähän tataanon niin Noi tiedätkö KHL:tä muuta niin niin. Mut ja Sveitsissä on kuitenkin tuo ulkomaalaiskiintiö. Sveitsissä oli muistakseni niin olikseli nyt sitten saaksiko viittä ulkomaalaispeluuttaa. Jos joukkueessa on jolla vaikka kuinka monta, mut viittä saataisi lauda kokoonpanoon. Niin et se olisi vähän löyhempi kuin SM-liigassa. Joo. Siellä oli, mutta siellä on sitten taas se, että siellä EU-pelajilla ei ole mitään merkitystä, että jos on tulkomaalainen, se on tulkomaalainen, eli siellä on tiukempi se. Eli käytännössä on tiukempi nimenomaan. Niin, niin nimenomaan tiukempi. Ja sitten tota, KHLssä oli muistakseni kansetukset viisi. Totta sitten on ei-venäläisjoukkoet, millä on sitten eri, eri meininki siellä, mutta tota, no ne on poikkeustapauksia. Ja sitten tota, on mielenkiintoinen tämä KHLssä tämä maalivahtihomma ett ullokon målles målivakti saa pelata vaan tietty määrän pelejä esimerkiksi. No vähän tollase keksytyn tekemällä keksytön tuntuu se jo oikeaa, taas... No mut sitten se on juste että tavallaan turvata sitä oma maalivahti maali että et se on muist sikäli niin kuin kuitella jossa voi ostaa mitä tahansa, milloin tahansa käytännös. Niin niin muun muassa se on sikäli sikäli venäläisen kiekokanalta hyvä tomonenkin sääntö. Et tavallaan mm. niinku sama pidetään että maalivat tuon että siellä on on jossa ei hyvälla ni sitten pahalla li sanotus tietää. Perkele sähä pelutat sitä venäläistä siellä kans. No ei no siinä on aina noin kaksi eri puolta Toisaalta sitten aiheuttaa just nimeamaan tuotana no, ni valmentajille ja joukkue euro hirveästi näitä paineita että miss vaiheessa mm. kannattaa peluta enää ja, ja niin tosta ja tuossa on just hyvä, hyvä, niin, hyvät niinku niinku sanottiin että on siellä kaksi puolta just, Oks kyse asiit enemmän siitä, että että, että venäläisellä kiekkolue vai siitä sitten, että, että, että, että, että, et, että, että, että kuitenkin pitäisi edelle olla parhaat pelaajat ja kilpailu kehittää. Et että, että eikse venäläis olisi tavallaan kuitenkin se että pitää nimenomaan itsestäsi lähtetä, että eikö mihään pelaa paremmin kuin tuo, eikä mitään vaa, että on maa saa kyllä. Niin on, ainakin maalehenkelö kohtaa sitten sitä mieltä, että niin se pitäisi olla, että KHL:lla kuitenkin Toiseksi suurin liiga, näkykö siä se paikka pitää ansaita. Luulisit että, mm. luulisi, että venäjältä löytyy muita sarjoja ja muita ihan tasoiset, että mistä sitä vauhtia voi lähteä hakemaan, että pääsee sitä siihen luuku 8 sitä kautta ehkä. Ykkösmalle vaihdella käymitä käy, käy ja Joukka halua vähän kokeilla, niin kyllä siä sitä peli saa, kun pitää olla kärsivällinen ja. jos taitoa vaan löytyy, niin kyllä luulisit pääsee kentällekin. Toi sikälihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen pointti, menee vähän meidän aihean hoitteen, mutta pakko tarttua tuohon. KHL on siitä mielenkiintoinen, että tämä näin tämä, tuossa Jussi kanssa tota Mestisjakso, kun tehtiin, niin siitä puhuttiin, kun oli tämä mahdollisuus, että, että tallinnalaisjoukkue liittyisi, niin siellä olisi ollut Dinamo Riikan farm koska ne kokee, että tämä Visha ja Hockey League, tämä VHL, kakkosarjataso, niin se on aivan liian paska, että siellä ei pelaajat kehity. Niin, niin, se on aika jännä sikäli, että, että, että KHL itse saa huippu liikaa, mutta siellä ei tämmöistä, kun kunnon farmisarjaa on saatu rakennettua vielä, eli tota, niin, sitten, mm. että jos se, et se venäläiset, niin kuin, ne ei oikein usko siihen omaan tuotantoista, ellei, ellei se tule sitä suoraan, niin kuin KHL läpitte. No, sit puolilmaiseksi lainaavat vaan mestiksen ja seuraavat, ketkä tarvii maalivaihtia, että jostain se paikkaa on löydettävä ehkä siinä vaiheessa. Niin, se on kumma et, kyllä, tuota, no, niin just, että et mun mielestä KHL, jossa kuitenkin, niin, niin kuin varmaan joukkoilla on sitä rosterileveyttä ihan tarpeeksi, Niin kummaa, se toimi tavallaan toiseen suuntaan sitten ollenkaan. Et jos sä ot, otat Suomesta pelaajan, niin minkä takia sä et lainaa sitten vähälle peliä eläntöpelaajaa Suomeen? Niinpä. Oiskohan se sitten tavallaan myös se, että tietyillä seurailla on niin paljon rahaa kumminkin. Niin, että ne voi istuttaa katsomossakin sitten. Et... Niin, että no, se ei ole, ole niin. Oikeastaan oikeasta, näinhän se on. Kun käännetään puhetta Sveitsiin, niin näinhän Petteri Nummelitapauksessa kävi. Että ne mieluummin istuttaa Petun vaikka katsomossa, ettei se mene paskaksi, jos niistä tarvii. Niin me oma pitää olla oma reserve takana. Niin mielleen minku lainattu lainaa, lainaa turkuun hän niin, niin tota. No joo, kiitomättä mutta. <laughs> Näit Sivuraitilta tulla takaisin takaisin <laughs> päiväjärjestykseen, niin sit taas niin ei, ei Suomi tässä tai siis niin koeksit Suomi tässä kohtaa länsi näne miten ka kilpailu etu tässä tai. Etkö siellä on kuitenkin tiukemmat kiitot jos Suomitan poistais. Ja, tota en mä välttämättä ajatellen niin että tota Kun tässä kuitenkin puhutaan vain jenkkien ja kanadalaisten määrän lisäämisestä, niin mm, kyllä yleensä mä kuvittelen silleen, että jos joukkoet haluaa ulkomaalaisia, on pakotettu jo ottamaan, niin ne aika usein löytyy ihan eurooppalaisista pelaajista. Tosi sitten nämä viime kausien oikeastaan todelliset huipputähdet on ollut aika pitkälti jenkkien ja rajanslässä esimerkiksi viime kaudella ja näin. Mutta ne onkin sitten tällaisia, että ihan kauden alusta saakka tavallaan... Niin hankittuja pelaajia kärkirooleihin. Vähän niin, niin, niin. Lokken piti olla. Tai, tai Et, niin kuin, jos puhutaan tämän kauden, niin, niin kuin Justin Acevedo on, siis Herran Jumala, joo. varmaan liikan kuummin pelaaja tällä hetkellä. Tällä hetkellä ainakin varmasti. Mutta... Tavallaan semmoisen rakentelusson se totta kai olisi sen verran, äh, mä en näe, että onko se kilpailu valti liikalle, mutta se on nimenomaan helpokin, ett täne voi taas vähän niinku pienemmin pienemin verukkei hankkia pelaajia jotka ei ehkä kenenkään niin vaku vakuuttavii mm. mm. mm. ja just nimenomaan kanalaisen jenkki. Mut emme tiedä tällaistain kuitenkaan varalta että meitä tarvitaan saman tyköstä palkkaa kuin sen merkissä taas Swedissä. Ja niinku että todellutus on se että et ihan sitä kukaan rajoita et istutuksita katsomassa vai pelutaksen niitä että se on kuitenkin niinku historiallisestikin aika yleistä se että siellä on enemmän niitä pelaajia kun että saa koko panon laittaa ja kierrättele niitä sitten. Tota, no niin, tästä hyvänä esimerkkinä nimenomaan Petteri Nummelin Arisu Lander viimeisenä vuosinaan vähän joutui vähän kiertelemaan katsomo, katsomoreittiin välillä. Ja tota, itse asiassa hyvin harva varmaan ulkomaan, joka ei ole katsomokomenosta jossain kohtaan saanut pelilista-asioista huolimatta. Mutta tota, sitten taas kun ajatellaan tämmöisen huonojen puolen, niin nythän Ruotsi on kans ovensa. Tai on avannut ilmeisestikin jo. Niin tota noin niin, niin. Mun mielestä, tässä on aika, aika hyvä, niin kun oli esimerkiksi tämä Veksiössä Tomi Kallio seurakaverina pelannut, vai edelleenkikö pelava Mike ikulden, joka viime kaudella teki hyviä tehoja Veksiössä, niin, niin hän oli muun muassa TPSn kiikarissa huhujen mukaan, valitsi kuitenkin Ruotsin. Nyt Ryan Lash palasi Eurooppaan, valitsi Ruotsin. Niin, niin. Kyllä tämä sitä, oma oma kieltää siitä, että missä ne suomalaisten joukkoiden resurssit menee. Kyllä joo. Sinänsä kun ruotsi nyt sitten tavasi tota tämän systeemin, mäkin luin sen suuntaan, että se on päätetty näin, niin sitten taas, että mä en ole kanssa, niin tämä on aika ristiriitainen, että silloin ei haluttu oikeastaan ottaa ketään, ja joudut, jotkut tota, joukkueet nimenomaan sanois, että he ottaa ainakin, ja ei kuin, allekirjoita ollenkaan sopimusta, ja nyt he ovat sitten avaamassa ovet paljon laajemmin, että en tiedä sitten mut ja että... että... no, no, no no sit... ja on då va häsela att ehk SM-liga on nej ehk täsavahres kan att lätta se erolema ja ha något är ruotsalainen och elitseriin pouhii att ni vähän semmön olo että on tämmönen niinku tavallaan kyllä mä täytyy siti. Kyllä suomalaiset sovilla on sen vähän niinku juuras att vähän katutatt on den läseranni kansa <laughs> axel. Partesaina niinku tavallaan mennä niinku aina isovälihen peräs och att koska kyllähän det on siis myös ihan uhkakuvijake att et... Kyllä se, tarvii katsoa kauhean, mutta kertaa minä pari edellisvuonnaakin, kun Suomessa olit vielä, tait, tai siis Tepsissäkin oli tsekkejä paljon yhtä aikaa ja oli Svartsiin maalis, niin se ykkösketju oli pahimmillaan pelkkää tsekkiä käytännössä. Joo, tai... Ylänä yksi suomalainen ehkä mahtui, ne puhuttiin niin kuin ihan ykkösketjusta, mutta sitten jos ajatellaan, että saadaan vielä se yksi-kaksi pelaajaa, jotta kolmosluokan kannukkeisiin he vielä korvaamaan Jarkko Hattusin, niin kyse se sitten tällaisten kulmaloitteiden ja muiden peliajat rupeaa vähenemään. Koska kyllä kuitenkin pitää peluttaa, sit, niitä kanukkoja ja jenkkejä, kun ne tänne erikses hankitaan, ja niillä on ehkä paremmat, vähän paremmat palkat. Ja niillä, on, mm. niillä on ne odotukset, niin pitää antaa ne paikat. Että se, että Kristermähöiset ja muut, niin ne Junnut teki hienoja työtä tuossa viikko pari sitten, ja teki suurinpiteen tepsin maalit, niin, niin ne tulee tavallaan vähän niin pyytämättäkin. Siksi ne on niin asioita, koska ne saa sitten muutakin tehty, kun on pidetty omanpään tyhjänä. Niin... Mm. Että kyllä mä näkisin, että siinä on uhkakuvia. Tota... Ja sitten just se, että no, sä saat silti ottaa kolme kanukkiä tai jenkkiä. Sitten sä ottaa niitä sekkejä ja venäläisiä niin paljon, kun sua oikeasti tykkää. En mä tälttämättä tiedä, tarvitsetko sille olla niin kauhean avoin sitten kuitenkaan. Niin, niin. Tämä hyvä, että on pakko tarttua tuohon Ruotsiin, että se länsinaapurin tutkia. Ja mun mielestä se on hauska sinänsä että kuuletaan tätä tätä tota, no, niin, tavallaan niinku pelilistkehitystäkin Suomessa niin, niin eihän se semmoinen kiekkokontrolli pelaaminen eihän se, to, siis, se on rajan takaa tullut että ettei se, mm -hmm. se ei sitten suomalais to keksiny aino mikä niin Pekka Virtasta Suomessa Jukka on juke jalonnestaa venynyt eteenpäin että tota sitä suoma, suomalais suomalaisempi versio että mä meidän peli mutta tota noin niin asioina mut sit taas et Mitä mä Ruotsissa, mä muistan, kun Elitserinen tuli yleensä, kun telkkarista kattelin, niin se oli just semmoista, hierotti hierottiin, hierottiin, hierottiin ja sitten niin sitten rauhassa, josta on tosi pahimmillaan tosi hidastemposta ja muuta. Niin siellä oli tavallaan se, että ehkä sieltä, sieltä puuttuu ne variaatiot, mutta tavallaan se peliajatus oli siellä, että, että, että lähdetään kontrollilla aina kun on paikat. Mutta tuota no niin, joo, toi oli hyvä kans hyvä pointti, toi, että tuota no niin, Että ne kanukele, annetaan ne paikat. Että se on ihan selkeä, että kulkumalaisvaikaisessa tulee, niin sille pitää antaa ne minuutit. Ja se saa enemmän mahdollisuuksia kuin junioripelaaja. Ja siitä hyvän esimerkkinä tämän kauden Turun palloseura ja Josh McNevin siellä kokoonpanossa, vaikka ansatit se paikkansa millään tavalla se joukkuessa. Saman tien ykkös pakiksi, niin oli se vähän outoa kyllä. No sitten siihen rooliin se hankittiin, mutta se, että ei se nyt ihan sen roolin kaverista taas osoittautunut olevan olevan, hmm. mutta tota no, sanotaan niin, vaan että se että lähtee näitä aristolaisia siitäkin korrast pois niin. Hmm. Ja sitten sit tuota, no, näitä, näitä näitä mitä muita tämyisiä hankintoja tulee Danny Driessi sai pelata Ilveksessä, varmasti kykkykäs kakkosketju aika pitkälti vaikka ei siis mikään viitanut siihen historiassa, että hän sen paikan pystys ottamaan. Ja oli, oli toki halpa tryout, mutta kuitenkin pointtina se, että, että, että se pääsi suoraan siihen Framille viemään, pe, viemään peliaikaa. Mm. Ja saikin pelataan aika, aika kauan. Tai siis, no, näyttöihin nähdään aika, aika kauan. Mutta tota, kuitenkin, niin onhan näitä esimerkkejä, varsinkin tällä kaudella. Tällä kaudella muutenkin tuolla hankintapolitiikassa, niin, niin monta konnistunutta ykkössentterihankintaa SM-liigassa oikeasti on ollut tällä kaudella. Otaas, tulee mieleen Azevedo. No joo, no, Azevedo se, viime se, aikojen se, joo, on Azevedo teki ollu ja silloin kun Tanskallaistova vei huomioon, Azevedo teki silti 33 peli 27 pistet. Ei se huonosti oppilannu missään kohtaa. Se vaan nyt se on alkanut dominoimaan sitten suorastaan. Ni se nousee esiin, mutta sitten taas ajatellaan näe IFK:n Peroa ja Plussi Marko Rosa. Ja tota no nurtti no sit just, on Perrin ja Dixon ja näitä, mikä jatko viime kaudesta. Anselo Esposito, Rajanau Marra pelikaanssisti. Kumpikailu lähelläkää sitä. Niin niin täs just tulee täytetä että on tavallaan niinku tässä suomalaisen urheiluohtojen uni, tämmösen mä kirjonut tonne. Tonne me ja tonne taas, siinä just se po pointti on se että se on merkä uni sen täkeä, koska täällä ei selkeästikään Oikeasti tämä on aikamoista hakoa muuta tätä pelaajahankintaa, vaikka ne väittää mitä tahansa, että pelaajat on kauhean tarkasti scoutattu ja muuta, mutta et, siis kyllä tämä floppien määrä vaan on ihan järkyttävä yhä edelleen. Ja nyt kuulisit sitä materiaalia on saatavilla, ettei käy sitä, että et, et mitä tämä on, että joku pelaaja tulee tyyli rauma, Raumalle, kun ihmeitä että missä on kiekkokassio, niin se ottaa kassista koripallon tuossa, että eikö täällä korista. Tyyliä, tämän, ei se ihan noisa tarina menne, mutta se urbani-legenda pyörii, mutta kuitenkin niin, et, että se, se lopulta siis juttuhan oli siinä, että se äh, kaveri hankittiin Raumalle ja sitten se pelasi kiekko-uranselkein koripalloa, mutta kuitenkin niin. Okei, okay, okei. Okay. kuitenkin niin kuin tämmöisiä just, että, tai sitten näitä klassisia, että et, äh, pelaaja, pelaaja saapuu maahan ja yhtäkkiä se on kymmenesenttiä lyhyempi, 20 kiloa painavampi ja eri kätinen, mitä luottiin ja eri pelipaikkaa. Ja jäärinä ja näkyn. <laughs> <Niin>, ni, <no, laughs> nimi on sama, <laughs> mutta, piti, piti olla naulta, mutta tuli hevonen. <laughs> <laughs> Nimen on vaan nyt. luulisit tämmönä tää aikaa on nyt ohi tää, että on saatavilla, kaikki on saatavilla helvetisti enemmän. Niin, niin. Mulla on tuohon okay. kyllä yksi teoria, että, että no, tavallaan kello, kuitenkin se, että tällä on just nimenomaan resurssit, on pienet, niin tavallaan se, mit, nämä pelaajat, jotka olisivat vapaana ja jotka olisi ehkä sitten tämmöisiä vähän vakuuttavimpia piste-nikkareja, nimenomaan vielä sentteritä varmat sellaiset, niin niihin ei ole yksinkertaisesti varaa, niin sitten ammutaan jonnekin sinne välimaastoon tavallaan. Ja sieltä löytyy ehkä ne tähdet ja sitten semmoiset tähän vanhemmatpelemaan, jotka on menossa jo alaspäin, että siellä on vähän semmoista. Esimerkiksi kun Acevedo, niin hänhän hän pelasi Ahollas kanssa, niin se on se farmissa ja ei kävi siinä viime kauden edes kolkutellutkaan vielä, mutta hän on vielä nuori kaveri. Se sekin oli vähän tämmöinen. Näin, varmasti menossa ylöspäin, mutta eihän sitä voi tietää. Lokke sitten taas vähän vanhempi, mutta sitten alla oli sitten taas mestaruksia just näitä. Tähdistotteluja ja Pistepörssin voistaa, mutta sitten siis... sit nimenomaan alaspäin meni ihan pirusti täälpäin just, että nimenomaan. Kyllä, Saksas, kyllä. Mitähän n... ne Saksassa muuten on mennyt, onko se uh, Mä kuulin eilen, että kyllä se, niinku, ei se ihan Pistepör-pelitahtii, mutta kuitenkin, niin... Mä näin yhden pelin ja se oli, se oli ihan niin ulapalla kuin Turussakin, mutta ilmeisesti et löytänyt vähän juonta sen jälkeen. Mutta tuota no niin... Ja Saksassa sillä enemmän tilaa siellä ylivoimalla varsinkin heittää, että siis sehän oli... Öh uh, no lokke on hyvä esimerkki siitä että mitä sitä, mitä niin nykypäiväistä tietoa on niin, niin, niin tavallaan niin no eikä emme tietenkään voi tietää mitä enkä syytäkään et et, et tepsiemistä tekstitelevisioita siinä kohtaa tota, niin kuin arsi arsi Vuori sanoi että lokke vahvuudet vahvuudet ja heikkoudet oli tiedossa mutta silti yllättet että kuin huonosti se meni niin se johtuu että kuin vai vittu tepsi joukkueen rakenne että ot siellä ei ollut laiturireikänä heittästä kiekkoa mm. Ja sitten taas ehkä vähän väärin arvioitiin sitä, että minkä takia se, tai että mihin, mihin liikaa hän tulee sillä jalkanopeudella. Niin mun mielestä se on kuitenkin hyvin tärkeää täällä. Täällä on ollut aina, ja katsoa noita onnistuneita hankkeita, niin lähes järjestäen ne on hyviä luistelijoita. Mutta kuitenkin, niin, niin Lokkehan oli siitä, että tälleen näin niin kuin... Kun Ulko, ulkopuolelta katseli ja tutkista asiaa, sitä pelaajahistoria ja muuta, niin, niin kun ei ollut videomateriaalia mitä kattoa itellä, niin katto numeroita, että eihän toi voi saatana epäonnistua. Tuo on niin järkyttävät teho tehoja iskenyt. Mutta tota, sitten taas, no, eihän sitä tiennyt ennen kaveri tänne tuli. Kyllä se ekoista harjoituspeleistä näyt näytti, että se oli jotenkin pirun kankee. Taito oli kuin pienessä kylässä, mutta että pirun kankee. Siihen tuli sitten niin paljon niitä mukavia lähtösyöttöjä, mitä siinä vielä hattuna ja muut saavat laitettu sisään. Kyllä, mutta... Tota... Mutta pitäisikö nyt kertoa tähän kuitenkin, vaikka varsinainen tepsijaukso onkaan, niin virsiin lähti ja tulee kuitenkin ensikaudella takaisin. Se on positiivinen asia ja se, kuitenkin. Se, se, siinä voidaan esimerkki sitten taas mielenkiintoisesti tavallaan, että en tiedä voiko sanoa hyväksi kauttaukseksi, mä toivon, että siinä on ihan niin kuin... Ihan joku järkikin taustalla, mutta kuitenkin, että tämmöinen kokenut kaveri tuli tryoutilla vielä Eurooppaa. ja siitä TPS saa itselleen kultakimppale, ja sitä parhaan kanadalaispelaaja, mitä Turussa on nähty, sitten Mal Davisin henkilökohtaisesti, olen sitä mieltä. Joo, kyllähän on niin paljon sehän kuitenkin verrattu, joo, ja oli. Ihan perheettirannin laukauksetkin oli jopa juttu, että hän puhusi koko perheen suulla ja näin, että pitää Turussa olosta, ja... Joo, niin toi aamuisesti Ilkka Lappi sitä haastatteli myös. Mä linkkasin sitä Facebookikin aikanaan, niin Vilsi sitä haastatteli, ja silloin ei ollut vielä neuvottelu, ja hänen mukaan saisi käyty. Että hyvä, että ne alutettiin, että siellä oltiin pää pois perseestä, ja pidettiin mies Turussa, että et se on helvetin, se on palan ensi Mutta Mut, tosiaan Vilsistä ja palloseurasta ollaan puhuttu ehkä vähän, vähän liikaakin jo, niin pitää. se voidaan kyllä tässä kohtaa todeta, että Että loppukauden osalta ne mitä TPS-katsauksia meidän ei turha tehdä, koska pallosarolla, seuraavalle mitä panosta nämä peleissä, se osia 13 on so hei hei, niin mm. ja sitten kun kausi ohi, niin vedetään sitten pitemmässä pätkässä yhteen koko kausi. Kyllä, tota, siellä tulee leijonat ja lampaat osioita, joku vastaava varmaan tehdään sitten. Kyllä jotain, varmaan jotain... Varmaan kahdestaan kolmesta varmaan tehdään tai kahdestaan... Kahdestaan se tehdään, mutta tota, kuitenkin jotain hiilihankoi perseeseen vähintään pitää antaa tätä vastaavaa. Kuumia Nii. tai kylmiä saavat päättää, mutta no peliesitys sillään. Mutta joo, mennään takaisin tähän näin. Niin, eli kun katsoo näitä ulkomaalais-hakintoja, niin kun kiintiö on ollut päällä, niin, niin aika paljon mä mietin, että tulee määrää, mutta ei sitä laatu tosiasiassa. Että siis li liikaa, liikaa semmoisia turisteja tai liikaa semmoisia pelaajia, jotka tulee liian iso rooleihin. Kyllä, ja se on varsinkin tämän kevään. Puolelle, niin yleensä jäl, jälkijunasteydut hankinnat on sitten, totta se riski kasvaa, että jos tänne TPS-säkin ymmärtäisiin välillä vähän rakentaa sitä joukkoa, kevät-kesä painotteisesti, niin tänne saataisiin näitä ulkomaan kieltä puhuvi kavereihin, niin ne paljon paremmin ehkä tuohon joukkueeseen sisään. Ja se myös tota, no, seuraajohto näkee, että millaisina on miehinä, mm. niin tota, voidaan reagoida sitä aikaisemminkin koska kuka ei ja sitä varmaan sitten ottaa niistä rajautel tai tällä niin kuin terästä sopimusta johsia harutuskaudelle ja antaa kenkääntyy liin kuin näes ja tällästä näitä nordic trofea aikaan jos se se peli oikeasti kulje, et ei tarvi kattoa niin pitkään. Hmm. mitä tosta tuli mieleen että äh, sit taas puhutti jos KHL sitten KHL:ssä oli muistakseni tämmöni systemeitä että ennen kauden alkua Saat, se on tietyllä könttäkorvoksi, saat potkaista pelaajan helvettiin joukkueesta. se on niin aika tuota KHL-meininkiä. Onko se sun mielestä liian raaka, kun mun aika pätevä sitten taas. No siinä et... vaiheessa, kun tämä viittaa vähän siihen, mistä puhuttiin, että pelaajien palkkaa vähän kuin, se on, heijastaa siihen, että paljon sillä on myös vastuuta siitä omasta suorituksestaan. Mm -hmm. Että et voidaan potkaista tuolla ja voidaan ostaa sopimus pois. Jos sä tienaat perhana monta tuhat ruppaa tai euroa tai dollaria ja näin, Kyl tavallaan sit sun peliesitys on se, sun CV siinä ja sut voidaan sijata jonnekin. Vähän vastaukoisestikin. Siis totta kai mun mielestä pelaajilla pitää olla tietty turva tietenkin. Mut sit taas pitää olla myös vastuu. Mutta on tavallaan tää, että toi ehkä semmoinen toinen äärimmäisyys, sit mitä on. Mut kyl se tavallaan on ärsyttävää sikäli ajatella, että kun katto vaikka... No palataan sen verran takaisin, niin tota, tai no ei tarvitse mennä tepsiinkään, mutta katsotaan vaikka Ilveksen Jesse Niinimäke, mm -hmm. joka surffaili ja veteli menemään, niin, niin sitten löytyi pelikas, joka otti, otti vastaan käsitteeksi, niin se oli mennyt niin, että se oli vielä, Mika Saarinen oli hänet palkannut ja su, su, suikkainen yllätti, kun tuli koppiin, että mitä helvetti sä tältet tyylisesti, <hätä> niin tota, tämmöisen jutun kuulinen tiedä pitääkö paikkansa, mutta kertoisi aika paljon, jos, jos niin pitää, mutta kuitenkin niin tämmöisiä pelaajia on, mitkä siis mitkä isolla vetää, kaudelta, mikä isolla liksolla vetää nistepäse ero Hannu pikkara nä tietysti loistova esimerkki tällä kaudella mikä ei mitään asiaa jääle et just semmoinen että se loukkaantumisella niin niin mysti se louk sellla eikö se loukkaantui se on loukkaantui loukkaantui tottakaa silloin <laughs> niin mut se että se, se, se yksi peli mistä se oli pikkuvamman takia pois ja se se oli kankkusessa niinku veikka ja asian uutisoi jo jo Niin, tota, mutta kuitenkin niin tämmöisiä, niin, siis mun mielestä toi, olisi, toi, toi Venäjän malli on, on perkeleen kylmä, mutta sitten taas täällä on mun mielestä vähän sellaiset liikaiset paapomistakin jo pelaajasopimukset. Niin, on niin, täällä on se... vielä välimatkattu aika pienet, että, että jos joku niin. Jyväskylän pelaaja myydään jo ainakin Porin tai tosatapauksessa Porin pelaajaa sinne Lahteen, niin tota, ei se, tommoset siirrot ne no, aika pieni kuitenkin. Että... Joo, tai Il Ilveksestä Lahteen, mutta kuitenkin. Niin, niin Ilveksestä Lahteen, sori. Mut, no, mut, mut suomen sisällä niin kyllä tää niinku pitää tömösen yli 20 sällee jo se yhtään haavele mistä muualko sml-liigallekin menemisestä niin kyllä on aika kylmä Ammattilaisurheilu on helvetin kylmä ja raaka maailma niin minkä minkä takki sitä ne, ne pelaajat pitäs paapossit siinä kohtaa? et jos et noisa pelästä vittu ei mitta totta keksi Se on, on rasittalo nyt, kyllä oikeesti. Tämä kausi, vaikka me silloin alkukaudessa tuumaltiin, että on pirun tasas, on pirun tasas, mutta kun on nimenomaan Ilves ja Tepsinkin, niin kyllä Tepsinkin pelejäkin on, niin kuin, on niitä inhottavaa katsoa, kun sinne ei ole panosta ja se ammattimaisuus häviää. Ja se on ihan ykslysti periaatteessa joillekin pelaajista, mitä se peli päättyi. Ja no se, joo, se, se sit, näkyykin. Sitten taas, sit taas se, se on osa sitä myös, mun mielestä taas urheilu on, että sen mä pystyn, tässä kohtaa kun peli on menetetty, mä pystyn hyväksymään. Tammi kuussita hankalla hyväksyykö peli kaikki oli vielä omiskasissa, mutta tota no niin, tässä kohtaa se on helppo että pystyy hyväksymään sen myötä, koska tataan tota no on niin kilpaurheili ja pelaa kilpailaksi, että kilpailen mistään, mistä tussa pelaat. Mm. Niin niin se on se niin, nä pelit voi hummas poistaa kalenteristi ja rauha se eikö kukaan kerelläkää tulisi ikävä. Niin kyllä se vähän niinki. Mutta tota, kuitenkin niin se että niin Sitten taas kun ajatellaan tätä talouden pitoa tai se, että jokainen seuraa enemmän tai vähemmän henkitoreissa aina välillä, niin, niin, niin. sitten taas, että tässä on semmoinen, mun mielestä se yksi uhkakuva, kilpavarustelu ja sitten sen mukainen semmoinen kulutus, että, että tavallaan niin kuin, että sulla menee kausi, ja sanotaan niin vaikka, että, että nyt kun Saipaa tällä kaudella, niin Saipaa on mm. salkannut sen joulutauvalla, nyt kun ulkomaalaiskiinto, että ei vittu tule loukkaantumisiin tota jotain, että Ja nyt nyt on tänäri pelaaji alkaa tulla. Me pakkopanosta, pakko panostaa, me on lyödään niin kaikki Riku Kallio ni myy autonsa ja äitisä ja <tosilta> kaikki siellä ja tota noin niin pelaajat panttaa, panttaa palleja sunille tota, että saa saada joukkosella ja ja kaikki käy lapperana yhteiskoulun myyjäsissä ja myymässä pullaa vaikka saatana, niin että saa pari roppaa vielä lisään niin sitten sit sit katotaan kauden jälkeen siellä on 13 ja tota kolme niin <tosilta> <tappiota 3 tosilta> miljoonaa niin, niin Toi on nyt, no okei, okay, helvetin kärjistetty, mutta silti niin, että eikö sitä tavallaan alentaisi sitä kynnystä sinne, että all in, nyt kaikki sisään? Mut, ehkä tavallaan jo ainakin näillä seurailla varmasti kenellä se toi taloudellinen ajattelu voisi olla noinkin sairasta. Tota. TPS on siitä omituisesti tällä hetkellä just voittoa, koska ne elää niin semmottiin nihilisesti. Ei, ei tee pelaajahankintoa, vaikka rahaa olisi pirusti kulmakirastossa. No okei, niitä nyt kanta tehdäkään, mutta, tota, mutta totta kai eihän se sitä asia poistaa, että kyllähän sä voit nykyhomeleillakin tehdä itsellesi taloudellista haittaa ihan varmasti. Että mm. Vai onko se sitten sitä, että kun pikkulapsikin laitetaan karkkihyllyn kohdalla, niin se haluaa vähän kaikkea kaikesta paitsi musti, ja sitten kun siihen lisätetään vielä tuplamäärä kaikkea, niin se karkkien määrästä sitä tuplautuu siellä pussissakin, että mikä ei riitä. No kyllä mää. mulla aina kirtokarkkihyly lähtee käsistä, kun mä sinne eksyn. <laughs> Houlkutukset on kovat. <laughs> joo, joo, mä ajattelin ihan 200 grammaa pussia lähdin puolitoista kiloa pussin kanssa menemään. Siitä, että kyllä se niin vaan menee, että nälkä, nälkä kasvaa kattoissa. <laughs> <laughs> se on se, että tossa on tota ruvakarja, ota vaan. Vapaasti saa ottaa. <laughs> <niin, että>, Miksi ei <laughs> lopeta, lopeta syömistä inga, kun se maistuu vielä hyvältä? <laughs> Nyt siä sekoittaa jo vähän oksennusta. <tuh> no joo. Mm. Mutta tota, en mä tiedä. Mä en tiedä, että ei tää tää ehkä pikkuseuroja koskisi. Koska tota, on no, just saipaa sikäli huono esimerkki. Että ne, ne teki ne melkein miljoonan tappiot ja oppi siitä. Ja tota no niin, se tuli ekana mieleen, koska niillä oli hyvä kausi tällä hetkellä mutta justit joku Ei mä tiedä muovaa huoletta tämmönä että että et, tota no niin, tässä että että onko täs disku suomalaiset vastaisi suomalaiset juniortöy että et, et sitten kun hätä tulee niin otetaan nokit sisään ja junnut jotka on ansainnutkin paikkaa saani päätyy puremaan tuppia ja pelaamaan A-junna ja SM-liiga missä ne saattaa olla liio hyviä ja mestikse ei oo tilaa ja mitä li mmm Kyllä tota Se olisi aika hälyttävää, jos ei, sanotaan, ei puhuta edes pikkuseurasta, mutta tällaisia hyviä seuroja, esimerkiksi TPS-stakin, niin ajatellaan, nyt on tuotu hyvin junnun sisään, niin jos se rupeisi hirveästi tippumaan ja lyhyessa mittakaavassa voisi jäädä, kun, että kauden alussa ei voida luvata yhtä kahtaa paikkaa enempää omille junnuille, ei edes hyökkäys pääse, niin, tota noin Kyllä se sitten rupeaa vähän tuntumaan pahalta, että hankitaan just niin, niitä, mitä mä sanoin, tämmöisiä kolmosnelhosluokan kanukkeja. Mm. Ihan paikkaamaan tuollaisia, tuollaisia paikkoja, jotka nelhoskettyn laituri pelaa kahdeksan minuuttia pelissä, niin miksi tarvitsisi semmoisen rooli ainakaan hankkia? Et mun mielestä tämä olisi sit ainoastaan vapauttava päätös silloin, kun tapahtui just näitä, että miten Tepsillekin meinas käydä, että oli yhtäkkiä sitten niinku vähän tieten tahtoja, ei todellakaan suunnitelmallisesti, niin liikaa yhtäkkiä kanukkeja. Kun tapahtuisi näiden loukka- ja pelanjienkin kohdalla hmm. epä... tai siis arassalin loukkaantuminen ja sitten takaisin tulo ja että siinä eräharhtiin just se kävi se asia siinä. Että, niin, niin. Että tällaisiin sama. kohtiin se, tämä uusi sääntö olisi niin kuin omiaan, että tota, en mä tiedä, mun mielestä kuitenkin mä Kuvittelisin, en, en mä todellakaan voi tietää, mutta kyllä mä uskoisin, että jokainen liikaseura tota, no, niin haluaa tuoda niitä omiin junioreihin sisään, koska mm. on, kuitenkin niistä pelaajista joutuu aika pitkälti ja sitä seurauskollisuuttakin toivon mukaan, että pelaa seuraavat, noin nuori jätkinen pelaa kolme-neljä vuottakin parhaimmillaan, mm. ja, ja varsinkin, koska jos onnistuvat nousemaan edessä lässään liikahuipulle, niin ne on hyviä kavereja, ne on omasta omasta tuotannosta sitä kautta ehkä pikkusen halvempi ja sittenkin. Se on ihan helvetisti kustannustehokkaampaa tottakai. On ja se tuosta sanotaan täpsillekistä ilmiö, että että tavallaan että ihan nousee niin tomi junu, että on ihan eri ihan eri kaveri. Tai aiot ajatella blussia, joka on kasvattanut oman runkosa käytönänsä nykyään. On, hmm. Siis se on ostoporukka leivon mun mest aika kaukana siitä enää. Ketotaan ja, no, mitä muita esimerkkeitäs nyt olisi jos olisi No mun mielestä, olisiko, kalpassa taitaa olla aika kotona kasvotettu. Mä en tiedä, miten joku jyppi sitten olisi. Kärpillä aika hyvää runkoi omasta takaa. Joo, Kärpillä munkin mielestä. Sitä pidetään ostoporukkana, mutta mm. sitten taas kun katsoo, niin ne kalleimmat pelaajat on melkein oululaisia. Mm. Viuhkolo, viuhkulat, Mikkolat, Lehtoiset, nämä herrat. Niin, tai sitten ihan, niin, tavallaan. Ei, siis on, on, ne, on ne joukkojen kalleampia pelaajia silti, että, siis, totta kai ulkomaalaiset, mutta... Et, Mm. Ja, iku ja, Toni Kähkönen varmaan mikä halpa, mut, mut kuitenkin ja S:lläkin taita olla porillisuutta enemmän kuin pitkää pitkää aikaa. Mä tiedän mitäs. Mä en nyt lukko nyten jakso lähtee ynnä enemmän. <tos> Siinä nyt on niin paljon kaikkea, mutta tota, kuitenkin niin Siitä täytyy tää kysymyset, että nyt on näitä nuoria pelaajia eilenkin lukossa, niin Aleksi Saarela teki Jo se eksplus vai eksplus 2 peräti. 1 plus 1 16 teki. 16-vuotias kolli. Mennäs teerdä Ast... jo ensimmäiset kosketuksesta maali, ei ollut ei ollu <laughs> huono veto se, mut ylivoimaa se teki 6 minuuttia myöhemmin vai mitä se oli niin. Joo. Samantia. Hieno nähdä näitä toisen toisen polven kiekkoilijoita, niin niistäkin vois melkein oma jakso tehdä jossain kohtaa. Niitä alkaa tulla entistä enemmän pikkuhilia, mut mm. tota Aleksi Kirjoutti, oikeksa, hän on nyt sit toiseksi nuorin maalin tehnyt pelaaja ett ainaastamma oli 10 päivää vielä nuorempia kuin teki ensimmäisen maalin saata. Tiukittu veti että pääsi kuitenkin pois pääsi parviksutta aikaan me jo ensimmäisen kerran liiga jälleen, niin olisi ehkä voi olla aika tuhoisa jälkeä, jälkeä ja tota no, niin se tilasto sit taas toisen päin. Mut niin kur sitten voi sanoa, että 16 vuodet pelaat mahtuu tähän liikaa ja mahtuu, mahtuu maali tekeä tilastoihin pelaa parhaimmilla 1 2 jo ja tota no, osa jopa vakituisesti. Ja sit sanotaan että et, mä muistan ennen muinua hes oli niin että okei okay, pelaajia oli vähemmän kokoonpanossakin mut se että kun, jos se 20 sinä pelasti niin se oli jo tapaus sinänsä. Nyt tuntuu että se että et, mentiin siihen että 18 vuotiaas niin se alkaa kolkuttelea jo. Ja nyt sit taas kun, tuntui, 16 vuotiaatkin kolkuttelee jo tätä porttia on on junnut Leo Jesus roolissa vai et että et, oike ne ansainnut sen paikan siellä sun mielestä. No tota kai se on varmaan vähän niinku kahta leiriä junnoja on sellainen että hitaasti syttyy tai sitten syttyy kollenkaan voi olla että siinä on tämä ajunuja esimerkiksi ketjukaverin kautta tavalla ja siinä on vaikka kolme pelaajaa ja yksi niistä ehkä sit syttyy sellaiseksit sanotaan että on ainakin SM-liiga ura vielä edessä ja sit toinen ja ehkä no, jotain muuta ratkaisu Mutta kyllä siellä esimerkiksi, no tämmöinen Saarelaan suoritus eilen oli vaan väläys, mutta onhan siellä monia nimenomaan vielä, ketä voi just nimenomaan kutsua junnukset, Parkkovit ja armiakin nyt ehkä ja ristulaisten muut, niin onhan niin kuin tavallaan SM-liikan ihan vakio. Ehkä lehkoset, lehkoset, lehkoset, lehkoset, lehkoset. Joo, moni, mutta siis tällä, että voi sanoa, että on sitä ihan SM-liikan nimenomaan ykkös-kakkosketjussa pelaavaa ja pärjäävät siellä. Mm. Mutta su, ei sulla kuitenkaan semmoista oloa tule, että edetäänkö näitä jätkiä liian nopeasti sisään meinaan. Mun mielestä kuitenkin, että et, et totta kai et tulos on sen määrittää. Mm -hmm. Ja kun katsoo näitä, näitä jätkiä, nyt on oikeasti semmoisia mitkä on niin kypsiä, että ne on valmiita pelaamaan tätä liikaa. Niin, niin toisaalta miksi ei? Joo. Ei, ei se ikä saa sitä määrittää toisaalta. Ei, mutta kyllä kun katsoo taas noin, että haastatteluja haastattelu ja urhoteaveluiden haastattelu, niin kyllä jotkut on sen huomaan siitä, että miten, mutta totta ihmiset... Ilo massa itse erilainen tälle, mut jotkut niinku vaikuttaa ikästään kypsemmältä ja toiset sitten on sellaisia ehkä 16-vuotiaita työtä lätkä jatki vielä ehkä, et ehkä hyvin kaukaa ehkä sitten ammattimaisuudesta jatkat. Mm. jotenkin tuntuu siltä että kaikki voi sanoa ehkä että tavoitteet on NHL:ssä, mut ölläkki on ni huukan erilainen pilkasse selvä kolmas. Mun mielestä niinku hyvä esimerkki oli meiks Saku Koivu silloin ennen kuin meni Montreal, muussa oli mä silloin nuorempana kato mitä se pystys kuin, puhumaan asioista niin, kuin, niin selkeästi ja näi olla saa vasta alle 20. Ja varmaan semmoiset persoonat sit on justlla sii kapteeni persoonia yleensä mut No kyllä täytyy että niistä ehkä huokuu suunnen määrätietoisuus ja semmonen että jos nyt vastaa siihen huutoo kentällä että ei se on mitään vaan että on no, no, puhuu nyt puhuu nyt poika siinä kun puhut, että. Että, että kyllä, kuin satana puhutot. Et kyllä ne pistää nä pistää tuulemaa siellä myös. Et Arturi Lehkone lähti Kuopioon kehittymään ja herra Jumala yli 30 pistettä ja taulussa 7-6 poika. Mm. Se on tota... viime kaudella vähän Kulmalan kanssa tota samassa skettissä. Ja Kulmallaakin ottoni on hyvä harpauksella, mutta entisihan tollaista kuin Lehkone. No eikä kai ihan samallaisi lahjoja taustalle. Tota... annetaan aika. <laughs> Mut tota no niin kuitenkin niin, öö... Oikeastaan, tuo, oikeastaan tuo kysymys voisi kääntää näinkin päin, että taas, että kertooktä sun mielestä siitä, että suomalais joissa on vihdoinkin tehty jotain oikein, vai onko tämä sun mielestä vain huippulaheikas sukupolvi sikäli? Meinaan ne on kuitenkin siis, ne pelillisesti yksilöitä, mutta sitten kun kuutelee, niin kuin sanot, tota, just tätä tota ajatusmaailmaa ja tota, just se, sit, sit, tota, tätä määrätietoisuutta, mikä tavallaan niistä huokuu niitä tekemistä, niitä puheista ja muuta, että se... Niinku, et se Se tie on selvä ja sitä kuljetaan kanssa ja siitä ei poiketa. Onko tässä juniorityössä onnistuttu, että tämmöinen usko ja itseluottamus ja tämmöinen onnistuttu luomaan valmennuksellisesti vai sitten, että onko nämä vaan jätkät luonnonvoimia? Niin on varmaan. Valmennuksellisuudellakin on, on todellakin rooli siellä. Mut toivon mukaan ehkä nämä nuoret kaverit, niin niissä olisi ehkä myös vähän sitä, että ku Suomen no, mennä maaajoukkueensa ja tälle ja aina kokoontuneet parhaat niin tota, Suomella on ollut aina sitä suomalaisuutta perustota noin ne hermostuneet johtoa varsinkin Ruotsia vastaan se että kun laske kikkolanta on niin homma roope toimimaan ja semmoista tavallaan voittamisen pelko niin se ehkä se näy nykyään ottolis vähän tommosi rennompi sitä tähdä Mä että asia niin, että maailma on sillä muuttunut ja semmoinen suomalainen tapa-ajatelu on muuttunut ehkä sitten tämmöisten myöhesteinien kohdalla. Joo, että asioista ehkä ajatellaan vähän erilta vallin ja uskalletaan olla vähän erilaisiakin. No tässä voidaan oikeastaan käydä tuon Junnu Kisoihin se keskustelu. Se oli tosi hienoa kuulla se, että miten avoimesta lähti sitä, että Että mennään, mennään tappelejä maailmanmestaruudesta. Okei, sitten taas ehkä kävi vähän, että sai vähän liikaa liian äkkiä, sen ne harjoituspelit meni vähän liiankin hyvin. Ja sitten tavallaan ei ollut ihan valmiutta, valmiutta sitten pelata näitä tosipelejä. Niin jotenkin se ehkä kipsasi heitä itsessäkin se, että kuinka vaat tavoitteet he Mutta se on mielestäni askel oikeaan suuntaan. Ja se kehittää näitä jätkiä ihan tavattomasti se, et toi niinku, että miten ne tavallaan nöyrytti itse itsensä ulos kisoista. Mm se oli se, se se kasvattaa mut se harmittaa se sit tuolla, tuolla sukupolvella se on se ehkä voinu onnistuakin jos kaikki jos me ny kohillee mm. ilmasta kauheter narkolepsiaa parisottelu. <töksy> <töksy> Ole todennäköllään vielä parhemmilla. Aika, aika hyvä kuvaus. Mm. Mut <köhön> mulla sit taas tämmönen ajatus mitä pyörii mielessä että, että mitä saa uskoa että tuoksaa liikaa oikeasti oikeesti parempia pelaajia. Mun mielestä tänne saadaan just sellaisia pelaajia käytännössä, mitä aika varustenurheilu on, niin semmosia pelaajia yleensä tulee, että paljon sulla on fyrkkaa käytettävissä. Tietysti, mm. toi ehkä vaan laajentaa sitä mahdollisuutta, ehkä ihan jakaa sitä hommaa, se ei ole niin vaikeeta, mutta tota, mun ei tää nyt kuitenkaan ihan sellaista ole, että kuitenkaan ammattilaisurheilua, että sillä rahalla ei olisi mitään te tekemistä sen kanssa. Totta kai, aina löytyy sellaisia niinku hyviä hankintoja ja sit semmoisia vähän pilosalle vitähti vähän niinku Villas sanoit ja saadaan aika hepposin tota no otteen joukkueen mukaan ja osoittaa tosi tärkeäksi palasiksi. Mm. Mut kyllä se kuitenkin on niin on että että kyse hintalappu niin se on, sen pitää sanenkin edustaa semmoista pelillisestä osaamista tai erityisosaamista sitten ja sit miten hyvin joukkueen rungon kasa ja osaa näitä yhdistellä toisiinsa että että kun täydyntävät toistaan huonoin puoliin ja tulee ne parha puolet oikealta tavalla esiin, niin silleen kootaan hyvää joukkueita. Mutta aina se joukkueen tekemys on se tietty määrä rahaa, tai mitä halutaan no, sillä osoittaa. No Ilmeisesti vähän syyteläystä, että suomalaisten pelaajien ja palkka, palkkakustannusta on lähtenyt vähän käsistä Suomessakin, Niin, tota, onko sinun semmoista uhkakuvana, että tämmöinen jalkapallosta tämmöinen ROPS-ilmiö tulisi, että niillähän olisi se, ne, tota, no, niin enemmän mustaa kuin valkoista siellä penkillä ja jä, kentällä, niin tota, tämä näin Afrikan palloseura, mikä siellä pyöri. Niin, niin onko se tavallaan samanlainen ilmiö, että tämmöinen rahastava muukalaislegioona olisi siellä jäällä, niin onko sinun mielestä jälkeekos mahdollista edes? Mm, no, kai se mahdollistaa, mutta minä jotenkin... Mä kuvittelen asioista, että se on aika paljon sen oman juniorityön ja just sen, että mitä pelaajia Suomesta, suomalaisia pelaajia saatavis niin se sen saneilee, että meneekö se homma tuollaiseksi. Jos sä on hito halvalla jostain noin, senegalista jotain kohtu hyvin pel, pelureita futikseen ja Afrikasta löytyä ne tulee halvemmal kun suomalaiset siihen hintalautosuhdeen on niin hyvä, niin se aiheuttaa sen, mutta Ohan Suomen jääkiekkossa taas niin kuin toi pelaajatuotot niin hyvä kuitenkin et se nyt me miksikä härskekseen homma huitaa mä luulen näin. Ei siis tavallaan niinku olisi tav olisi tiivistä et mitä tässä mä mun tosi paljon helpompi ymmärtää että koko, koko homma jos nyt niinku liigaa laajennettaas yhtäkkiä 104 tai 5a vaikka. Et otettaas yli kaikki mestiksi tämä niinku ketkäs ketkä pyrkii niinku tyyli tuton kk sportti vakijokipojat tämmöisiin napattaa sietä niin et sit niinku että et ihan kaikille. Ja sitten tavallaan avataan ovet ja sillä koita tasottaa kilpailua. Joo hyvä pointti, että silloin tottakai kun todellakin ymmärtää se tyhtääkää tarvittaa semmoinen 150kin pelaajaa. Totta kai ne vanhat nestispelatkin se säilyisi, mutta sanotaan, että voisi niin, 50 pelan tarve tulisi yhtäkkiä ihan varmasti. Niin varsinkin se kärki, mm. kärje nimenomaan niin, tota se, että pitäähän ne kärki olla tavalla rakentaa kuitenkin. Niin. Mm, no mä ajattelen, että 50 pelaajaa suurin piirtein. Ei tiedä, mitä se olisi, mutta silloin tässä olisi joku järki tietysti, että halutettaisiin helpottaa näiden nousevienkin joukkuiden tästä taakkaa. Ja. Se on oikeastaan mm. varmaan aikamoista kiamuraa, kun rupeaa ajattelemaan, että ett pitää data eri asioita huomio, tomosia rajoituksia ja sitten tietysti se raha ja sit pitääs vähän katsoa sen omaankin kiertoon ja niin yksi ki asia selvä pois et tartti siihen tota niin pelaajan tota noin niin passin se olivat tota noin lipun katsoa, niin lipunväri se olisi jo jonkun verran pois siitä et ei tullisi enää semmos testet että tässä voitakin Mulla yksi kysymys oikeastaan sulle vielä tässä, ennen kuin, ennen kuin on lopulliset tuomiot tällä osalla. Tota, kun tämähän nimenomaan ei, ei EU-pela ei koske, niin mihin tästä on vaikutusta, minkä takia sä luulet, että tämmöisenä edes ryhdyttäis? Mikä, mikä, mikä sä uskot, että on se peruste siellä taustalla, minkä takia SMLiG tämmöistä edes harkitsee? <köhön> no, Ruotsikin siihen menee. <köhön> Niinkö, se, niinkö luulet? No, siis en Mut... tiedä, mitä kulissien takana tapahtuu, mutta tota, sille, että en mä tiedä, mitä tarvetta no on. Se on valitettavaa, mutta toi on aika looginen selitys. <laughs> mm. Tämä ihan yhtä no. looginen selitys, että minkä ihmeen takia Kummola haluaa tehdä MM-kisostakin huonommat. <laughs> Aivan totta, tuo on helvetin. kukaan Puhdi. mua ei näe sitä, mutta hyvä asia on, se oli jossain. Se ilmenen <laughs> meillä kohden vuoden päästä. Kyllä, kyllä. Siis Kale on vaan niin suuri ero, että me ei vaan ymmärretä tätä nyt. Eten. Mutta tota, niin. Mikä, mikä sitten on nyt vaikutuksia vielä, kun miettii, että jos tämä nyt menisi läpi, niin mikä sun semmoinen realistinen kuva, mitä sitten oikeastaan tapahtuisi? Mitä sä lullat, että tämä koko liikan tasolla, tulisiko helvetistä enemmän pelaajia vai mitä sun mit, mitä tämä vaikuttaisi? Mm. No sanotaan, että äh, mikä on mun mielestä todennäköinen vaikutus, en kyllä tiedä, olisiko se kauhean näkyvää, mutta just nimenomaan tämmöisiä jenkkejä, semmoisia halpoja, jenkkejä, kanukkeja, ehkä, semmoisia seminuoria, alle kolmekymppisiä, niin niitä saattaisi ehkä tulla enemmän mahdollisesti semmoisen keskikokoisen hintalapun kanssa pelaamaan. Elikkä enemmän semmoisia AHL-hakuja. Oho,alta jopa vähän sen ehkä jopa allekin, että. Ja ehkä tämmösi. Mm, Näi no, nimeä on massa sellaisia, missä olisi kuin, tavallaan vielä vähän niinku kattomaton ovat sen verran nuoree vielä ja ehkä sen leuraa jo ehkä mennös mihinkään suuntaan, niin sellaisehkä voitas katsella, koska nyt siellä olisi mahdollisuus. Mut mm. siten mä tiedää että senänsä mä luulen että ei niitäkään ehkä selleen kauden mittaan sit niin hirvesti näe sellaisia pelaajia länästä vahvista tästä joukkueen kuin sit pitäisi just hakea niin Niin vähän timanttipelaajakin, kun ruvetaan olla varmistautu se oma playoff-paikka ja halutaan sitten vielä löytää sinne maalintekijöitä oikeasti. Joo, mä ehkä sanoisin sen niin, että, että tavallaan toi mitä ajattelit, mutta sitten taas että, että silleen, että mä haluan uskoa niin, että, että ei se suorien pahvien määrää välttämättä lisäisi. Mä väittää, että, että, että tryout-pelaajia tulisi helvetisti enemmän kuin nyt. Joo. Koska, koska markkina tavautuisi, niin agentit tarjoisivat niitä enemmän. Mikä siinä, kun katot sitten halvalla sen pois, onko ne mistään kotoisin. Mutta tota no, ennen kaikkea mun mielestä, että tämä on, on sikäli, kun, että jos ajatellaan jotain, kun, tätä kilpailu kilpailutasottamista ja muuta, niin mun mielestä siis se kilpailu, minkä takia se on näin, se johtuu mun mielestä enem enemmän siitä, että, että siellä on vain yksinkertaisesti pelaajia ostaa jätkät, jotka ei tiedä hevon vittuakaan, mitä ne ostaa. Siis se tässä suurin ongelma on. Että siellä on vieläkin näitä pyörinäjä, jotka tota, no, ei ymmärrä yhtään, mitä ne on hankkimassa. Mm. Tämä tuntuu ainakin siltä. Katsoo tuloksiin, niin siltä se tuntuu. Että, et, tota, no, niin, et, okay, siis ajatellaan täällä Turussakin, että Ari Vuori on Detroitin skautti, hieno homma. Se, se on, tota, no, että siellä sä etit NHL-pelaajia, tai siis etit NHL-joukkueelle pelaajia, niin se on ihan eri juttu, kun sä etit niitä SM League-joukkueelle. Mä luin tuossa yhtä kirjaa, missä eräs skautti sanoi hienosti, että, että, että jos meidän jokaista drafti Kraftin vuodesta saadaan kaksikin NHL-pelaajaa, niin se on onnistunut vuosi. Sitten taas, jos sä hankit viisi pelaajaa, niistä onnistuu yksi, niin se on aika helvetin huono vuosi sitten tässä Niin ennen kaikkea tätä, että mä toivoin siis, että seurat panosta siihen skauttaamiseen. Panosta, ne pelat oikeasti nähdään, että sä tiedät, mitä sä ostat, ja se, että se ostaja tietää, mitä se ostaa. Ennen kaikkea tähän urheilujohtamiseen kehitys. Nyt siitä tuli taas iso isku, kun Jarmo Kekäläinen siirtyi Kolumbukseen. Niin, niin jännä nähdä, tuleeko Matti Virtanen, Virmanen yhtäkkiä Naftaliinista jostain. Näillä, masa, masa tulee, näillä mennään ja tekstiteevältä ostetaan. Kyllä, mutta se on. Mä muistan joskus, kun Suikkaneesta puhuis ollessaan tepsissä, että tota, et kuinka vaikeaa on saada niitä pelaajia ihan Suomessakin liikkumaan. Et tulisi kokeilemaan, ku kaikki haluaa sen sopimuksen. Se oli Pekka Virta itse asiassa ensimmäisellä kaudella. No ihan aivan sama. Edes juttua sitten ei löytänyt. Joo, joo, on. Niin se, että tavallaan jotain pitäisi oikeastaan muuttuu ehkä tässä jäikäkökko-treidaamisen kohdalla Suomessa ja varmaan Euroopassa yleensäkin, että pelaajien pitäisi antaa pikkasen myödä, jos ne haluaa pelata ja saada parempaa palkkaa ja näin, niin niiden pitäisi tulla just nimenomaan näytille tryouttia antamaan ja tällaista. Ehkä vähän, että ei siihen täytyisi suostutella. Ei siis herranjumala on joka duunipaikassakin työhoidon haastattu, mitä voi verrata, ja koajalla sä sielläkin olet. Nimenomaan, ja kuitenkin kun ajattelee, että mä menen pallikkateestä, niin mun palkka ei ole ikinä tämmöinen, mitä esimerkiksi vuokken 300 tonnin kaudesta. <tos> Kyllä. Okei, okay, nyt viime viimeiseen tähän loppu tuomiot. Eli tota, A, pitäisitkö kiittiön entisellään, B, korottaisitko jos, niin mikä on sopiva määrä, eli tämmöinen välimuoto, ja sitten C, oletko sä tätä poistamisen kannalla, minkä vaihtoehdosatat? Mm -hmm. Mä en tiedä, totano, niin sen vois ehkä poistaa, että et jenkkejä ja kanadalaisia voidaan pitää, niinku, otetaan sinänsä nati, nationalisuudet, ihan, se on yksi sama, mutta kyllä edelleen voisi olla niinku, totano, niin kiintiö, se vois, sitä vois ehkä sitten kuitenkin samalla nostaa vaikka neljän pelaajaa kokonpadossa, totta rosterissa saa olla edelleen vaikka 20 tulkomalaista, ei sillä mitään väli. Joo, en mäkä väitä koko poistamisen kannalla, koska ummestaantaa liikaa sit liikaa siimaa näille heikoille heikoille urheilujohtajille, jotka ei, tai siis heikoille joukkueen kasajille. Sääntää liikaa niinku, liian leveän pellon minne tykillä ampuu. Ne ummestyy vaan hyvä että ne pakotetaan vähän pakotetaan kantamaan vastuuta siitä että mitä paskaa li roudaa. Niin mä nostasin taas määrää, mutta mä nostasin sen viite. Et mennä siihen sveitsin määrää, paitsi että sveitsissä on rajotettu tottakai muuta kuin Suomessa niin ni 5 kautta jenkkiä maksaa, niin, niin sit sulla tavallaan se, että sit sä voit, jos sulle yks pelaaja epäonnistuu ja se on enemmänkin uhkatekijä siellä, niin sä voit pitää sitä katsomaan sen ommaten uuden kaverin jo rinnalla, ennen kuin sä luovut siitä, niin tavallaan senkin kautta, että sulla on vähän enemmän pelivaraa. Elikkä meidän pikkasen ja näkemykset on eri vielä, eli tosiaan mä tarkoitin sillä lailla, että, että poistetaan sinänsä se ää, jako EU ja muun maailman kohdalla. Mut... Niin, että neljä on ulkomaalaiset yleensäkin vai? Joo. Okei. Mutta en tiedä, että neljä viisi. Se nyt oli, tuo neljä oli vaan heitto. Mutta sinänsä mä ajattelin silleen, että mun mielestä se on silleen mä järkeä, että tota, mun se EU, kun ei ole kuitenkaan mikään yhteyden, ne maa ja sit sinänsä, me ollaan suomalaisia. No, niin, niin, no, mutta tosta tulee sitten se ongelma, että sit varmaan niinku, sit voisit niin kuin EU-kilpailuviranomaiset saanut sanomista. Sano, sano, mä veikkaan, että siitä pykälästä ei varmaan voida luopua. Mutta tota no niin... Mutta kuitenkin jos ajatellaan näillä, näillä spekseillä, niin sillä takia mä ajattelin sen viisit, että okei, annetaan vähän lisää pelivaraa, että jos sitä, että et se ei joudut niihin, kun no, euroopelaajia ei ollut vara vapaalla. Niin, niin kuitenkin antaa vähän enemmän siimaa, mutta ei anna liikaa siimaa. Hmm. Et, ja silleen me oman per rosteri. Meikun iskalla. Viis, viis, viiskanukki. Viiskanukki ja kaikki samaa kentaa. Niin. niin. <laughs> Joo. Vaik, vaik, vaikka niin, mutta tota mun mielestä se antaa, antaa niin. Kuten sanottu saantaa lisää pelivaraa ja sit kuitenkin niin, niin, niin, niin se voisi en mä tiedä siis se palvelisi huovatasti paremmin kuin se että se poistetas kokonaan koska sit se sit se poistaa tuhkakuvat mut saaan tavalla kuitenkin sen se pelivara sinne. Niin, niin se että sit se ei sido ainakaan käsi niinku se että ajatellaan kuten tällä turussa niin todella ajateltu että, että, että kun hankittiin kaksi kanukki tai kanukki ja jenkki Niin ei yhtäkkiä ollut enää hyökkäjiä tarjolla, koska se oli kansallisuuden sidottu. Mm. <köhön> niin, niin, tavallaan niin ei pääse tämmöisiä tilanteita tulemaan. Ja pelaajat löytää enemmän pelipaikkoja, mikä on mun hyvä asia. Niin, niin, se ei takaisi sitä parempaa liikkuvuutta, mutta ei kuitenkaan mitään kuin, ihan saatanamoista karusellia. Joo, kyllä itsekin sinänsä, niin kuin mä kannatan sitä, että se homma olisi vapaampaa. Ja että mulo ittar semmonen ajatus susta, että vaikka se olisi mahdollista mutta se tu, ei tuu ei tuu sitä välttämättä ihan sen lipun mukaan että olisi vaan Suomi ja ulkomaalaiset. Olisi se on mahdollista, ni that's fine. Mut se että tota, et sais olla sinänsä saisi olla niin kuin sill mielivaltaanpaa justi. tavallaan semmosi pattitilanteet ei synny. Et kyllä mä luotan siihen että vasta tavallaan että se, et, se et yleensä mitään rahan käytös ja nämä niin taloudelliset aspektit, niin ne määriää sen, että siellä silti tulee olemaan suomalaisia ja suomalaisia junioreita jatkossakin. Mm. Joo, niiltä, niiltä mä en halua pelipaikkaa missään nimessä viedä pois. Ja se, se toi poistaa sen uhkakuvan kanssa. On se kumpi systeemi meillä tahansa sitten, mitä tästä puhuttiin, niin se poistaa sen uhkakuvaa, että, että ne junnut ei joudu puremaan tuppiin, jos ne ansaitsee paikkansa koko onpanos. Mm. Mutta tässä oli tämä jaksomme tällä kertaa on ja muuta kuin ensi kerralla jatkamme jälleen kerran muutoslinjoilla. Kyllä, muuta kuin purama tupki. Ja yritti... Purama tupki. <laughs> ja Punalaakko ei ole syttynyt, siellä palaa vihreä palo. Yksin kiitän kiitelpelaaja taisteli valtelinomaisesti. Yeah because uh, I think uh, maybe this is a wild uh, western. Harris kenttä mitä mu on näen meidän edes majo kuin kaatteena mä hakken. Mä hakken. Se on mudeciva vai loi että pojat me hävitään tän te lu. Teemu Selänne ja Teppo Winnipegin. Te Teemu Selänne ja Teppo Winnipegin nummi se te, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan ja siinä tulee K-Prime'sesta raukaisuus. Daniel Sedin koukataan ja kau ja on ja tontta ja ja ja <sus> <hys> uh, In this league is not possible to uh, speak about referees. That's a penalty. And I am not so rich man that I can say something Saatana Jorma Nolla plus nolla On nolla Do you understand what I mean? Sit saatana o la Lasko sinivimaa Saatana perseen heimu edes takas Ystsä heittävää vettä Muodin menee omi Järvinen Järvinen antaa Hirsimäelle maharisuuden Ja nyt tulee eläty liikkuva taksihamma Eikäläinen kyllä voi olla sillä pammin varmasti Kiinan keisari. Oijaa, oijaa, oi, oi, oi. vähän nimiä, ketä siellä on. Jaloo, Virtala! Ja pilluhattune. <tos>